que había tanta alegría nas vaguas nin nevenas vidueiras tanta alegría nas vaguas nin nevenas vidueiras nin esperanza nas maguas Música de, Xavier... de Xavier Díaz Sí, sirvenos para recibir a Marta Deiros Que ela ten este apellido Deiros Pero non é precisamente o seu original Vamos a falar con ela Marta, moi boa tarde hola moi boas a todos e todas. Moitísimas grazas por atendernos e eh, vida. Eh, eu dicía que Deiros non é precisamente o teu apelido um, real, senón que é unha adopción, digamos, de, da tua procedencia, por así dicir, non? Si, sí, non é Deiros, é Doviro. Doviro, perdón, perdón. Eso, Doviro. Perdóname, doviro, perdóname. con V. Si, sí, si, sí, si, sí, si. Sí, sí. Do Viro pois... que, que é unha localización Especial Ademais sí, sí, eh, A ver, realmente a historia É que hai unha Un lugar, unha aldea Que se chama Viro V-I-R-O Que está moi cerquiña de, de Noia Da Serra de Outes, Outes ah. sí. uh -huh. eh, Entónse Vas así tirando dende, dende a Serra de Outes Cara a costa, cara a Esteiro a O Freixo, esta zona De, de Galicia, pois hai unha aldeña que se chama Viro E dali era o meu bisavó paterno oh, claro, claro. Entón, el eh, casou na Serra de Outes Ca, ca miña bisabóa Entón, a el alí pois na, na Serra de Outes chamábanlle o Viro claro. O viro paquí, pa o viro palá, eh entón claro, os, os seus fillos e eh, fillas entre eles o meu avó, pois cando lle preguntan o típico non Na, nas vilas, E eh de quen eres, de quen ves sendo? Pois, el eh, dicía, pois eu son Manolo do Viro, non? Son da familia sí, sí, dos sí, Viro, sí, sí. entón os Viro paquí, pa os Viro palá, eu son do Viro. Entón, bello. pois, eu, eu tamén son dos Viro, cando claro. cando eu estou ali nesa zona, porque eu cheguei a vivir na Serra de Outes, mm. pois, cando me preguntaban, pois, eu tamén dicía, pois, eu sou Marta do Viro. Muy entón, bello. collín, eh, eh, al cume da, ah. da familia, pois, convertí non o nome artístico, xuntei o do, máis o Viro, todo xunto, en plan, do Viro, mm. como se fora, pois, sí, pois, un apelido, pero son a única que o leva Digamos, no, no mundo. Moi exactamente, si, si. Sí, sí. parabéns, eh, además, eh? eh, non sei, sentirse orgulloso dunha procedencia familiar extraordinaria. Eh, exactamente. É, claro que sí. Sí, tamén unha especie de homenaxe tamén, claro, pois, claro, o, claro. o meu pai, o meu avó mm. e, e a familia, mm. e aparte de aíles, hoy es muitísima ilusión cando de repente empezaron a a verme pois iso nos na televisión ou cando me presentaban unhas entrevistas nos xornais ou tal, pois Marta do Viro, ai do Viro entón pois claro, a xente tamén que eh? da, da Vila pois de repente dicía, ai esta rapaza esta rapaza do Viro, ai pois era dos Viro, entón pois tamén digamos que, que a xente me recoñecía ou se lle sí, sí, familiar sí. o nome. Sí, sí, sí. si. Sí. Bueno, ti eh, dominas este este medio que no que eh? estamos agora mesmo, posto que eh, participaches en muitísimas, muitísimas ocasións, es eh, fiche nomeada, teño entendido en varias ocasións para ser eh, eh, premiada no nos no, mestre Mateo, eh, en alguna ocasión como mellor comunicadora. Teño entendido, veo, eh, sí, eso sí, que dixestes. Si, sí, aquí en, en, en Galicia pois pues, hai os premios eh, que o Academia de Audiovisual Galego mm. e eh, eh, bueno pois eh, hai premios tanto a nivel cinematográfico como da televisión mm -hmm. eh, eu pois hai máis de 10 anos que comecei a miña andai na, na, na televisión de Galicia e eh, sí. eh, bueno, noutras canles tamén aquí mm -hmm. de Galicia eh, con, con programas, mm -hmm. entón pois como comunicadora como presentadora, aparte sí, sí. de como actriz pois como presentadora eh, en a en, en catro ocasións fón nomeada como mellor comunicadora por diferentes programas que fón facendo mm -hmm. pero bueno, non, non cheguei telo premio de momento non caeu bueno, bueno, pues estás aí, pero como nós no somos talismán para as persoas que entrevistamos que saibas Va, que, vas, que vai, vai, vai vas camiño de Ya vos avisarei, ya vos avisarei cando teña, xa vos aviso. <risa> <risa> <risa> bueno, escoita, por cierto, mencionaches o, o, o de de quen Sendo e, ti presentaches precisamente ese ese, sí? ese ese traballo na, na televisión de galega, ¿no? Ben sendo. Sí, sí, sí. De quen vencendo. Sí, ese pois pues, era un programa, eh, a verdad que era moi bonito, eh, interesante porque falaba falaba diso, ¿no? De da historia que hai detrás de dos nomes, dos mm, alcumes. Sí. Pero non só dos nomes das, das persoas, ou dos apodos, senón uh -huh. tamén de dos nomes dos lugares, claro. de onde de onde viñan os apelidos, non cal era a procedencia, uh -huh. eh, dos nomes incluso de cousas, de por que lle chamamos pois a a, a tal obxeto dun xeito, entón viña como facía un poquinho a historia cara atrás, ¿no? mm. eh, era súper curioso, porque tamén despois había momentos nos que, bueno, eu facía moitas entrevistas, falaba mm. con xente que tiña pois, nomes peculiares, ou que tiña unha historia pois moi interesante detrás detrás de algún do dun nome dun apellido eh e tamén pois despois no no mesmo programa pois eh, moitas veces poñían como unha infografía do, do mapa uhum. eh tamén pois, nos, nos, nos informaba de pois cantes persoas eh, apelidadas Ferreiro hai eh, en Galicia e eh, onde se sitúan claro e eh, de onde ven isto de Ferreiro sí, pois sí. tal bueno era moi moi moi interesante claro eh, eh, seguro que topaches algúns moi curiosas eh, eh, eh graciosas e algunhas que con, con moitísima ironía, ¿no? o, digamos, sí. con retranca, que dicimos eh, oh, a los laderos. Moito, ¿no? sí, sí. Eu, mira recordo que eh, había unha vila, porque tamén era todo ao redor dos nomes, ¿no? pues, claro. así, incluso de lugares. Claro. O sea, había unha vila que estaba cerca de Arteixo que se chama Quinto Pino. Sí, sí. Quinto Pino. Xache, digo. Wow, o sea, pero... é unha vila que se chama Quinto Pino. Entón, <risas> ao final, imagínate, ¿no? pues, de onde vives? eu eh, o no, Quinto Pino. Sí, no, sí. pero a ver, en serio, onde vive? Pois pues, no, Quinto Pino pues, Que se chama Quinto Pino Rúatal número 3 sí, sí, sí, quinto pino, sí, sí. O Quinto Pino tamén hai Tamén un poste en, en, en Santiago de Concostela Que pon el Quinto Pino Escoita sí. Agora un, un, veo unha cabeza un, un nome que, que Dizía unha persoa en, en Viveiro Que é gracioso Mesha poquinho Mesha Bueno, que sí, que después hai apodos tremendos na fila sí, De... Hay apodos que, que tremendo, bueno, que catalquarrisa. Sí sí, sí, sí. sí, sí, Por eso, eh, bueno, veu idea es un tal <coughs> un home que que temos aquí na asociación que pois pues, díxome, díxome díxome, precisamente moita documentación de dos nomes de alcumes que que tiñen aquí en Liniveiro", eh, e díxomes que que ses se medio me poquito, <coughs> medio <a pesquino. coughs> <coughs> bueno, pequitinho. Pues, que me lembro Vale, no, bueno. Para, bueno, aparte de eso ti tamén participache como actriz actriz en algunhas das algun nun tei entendido que non nun nunha serie, non? Sí, non, bueno, en varias, en varias series eh participei e de feito agora Eh, están emitindo unha na televisión de Galicia Na que tamén eh, participo Que se chama O Home Perfecto mm. Que bueno, que a poderes ver Dende Cataluña A través das plataformas eh, sí. E tamén a Galega.gal Que é a plataforma da televisión de Galicia Onde colgan todos os contidos sí, Tanto de programas como de series Etcétera, películas mm e eh, eh agora pois estamoso en, en plena emisión desta serie fantástica e eh, bueno, participei xa all Eu... nos que pues, en, en pazos de familia Esa, esa quería dedici que o leme de dela non sei -sí que Mac me mencionou pero que, que ti falcías de Holia non Si sí, facía dunha de detective eso, privada sí, sí, sí, cous sí, sí. métodos un canto legais peculiares. Sí, era un pouco bruta, era un pouco bruta, tomaba lei pola miña man. foi foi moi divertido, a verdade. Moi ben, moi ben. Bueno, bueno, entonces tiños que pasalo en grande. Total, su, su, totalmente, era así como moi un pouquiño macarra, así <risa> Alguna estea de acción, tiven que facer, destas de que te disparan, caixo, ah, chan, precusións, bueno, eh, pasai no, pasai no ven, pasai no ven. No, pois pues esa vin, Vaya, viría ao mellor un capítulo ou 2, pero vino eh, estando en Galicia de vacacións. Ah, mira, ves? Sí, sí, pois pues este xa xa aí tempo. Sí. Sí, pois pues estiven noutras como a Lei de Santos, Eh, outra que se chamaba Lucy mm. eh, Bueno, eh, despois fixen Pois pues, nada, tamén así Algunhas eh, pequenas aparicións En películas tamén mm. eh, Bueno, bueno. De todo, verdad Unha gran artistaza e unha grande comunicadora E eh, que hoxe temos o prazer de poder escoitala e eh, sí. eh, Felicitala De verdade que é un prazer Volvense a repetir o nome Para que perso aquelas persoas Que... que que desexen verlo, que, que diste, podeno mirar en, en, na, na televisión sí. de Galicia. A televisión e, o... de Galicia, se, bueno, se teñen, non sei, hai nalgúns plataformas que se pode ver a, a televisión de Galicia, non sei se tendo mm. um, Movistar ou algo desto, de bueno, iso non o no teño claro, pero senón a plataforma en internet propiamente, que se pon galega.gal. Eh, Allí podense ver todos os contidos da televisión de Galicia E a serie na que estou agora participando Chámase O Home Perfecto O Home Perfecto sí, Chámase O que... Home Perfecto porque, porque bueno, vai eso, la... non existe, eso non existe Eso non existe ah. existe Porque é un, te, é un texto É un, un título irónico Ah, vale, vale, vale Vai vale, vale. con retranca, eh, retranca Ese sí que leva retranca, porque, perfecto... retranca sí, porque vai sobre as Ah, o, o un estafador do amor que lle ah. chaman, non? Estas estafas que se fan a través de internet que contacta con, con mulleres, bueno, eh, incluso con homes eh, en este caso pero bueno, sobre todo eh, está centrado en algunas, en varias estafas e eh, casos que nos que as víctimas foron mulleres, está basado en, en feitos reais bueno, inspirado porque ¿Eh? Eh, houve aquí en Galicia eh, un, un caso que lle chamaban Eh, o don Juan o esta, o, o, creo que era o don Juan de Marín mm. chamábase que foi un, un rapaz de marín cerca de Pontevedra Que chegou a estafar a unha chea de, a, a unha chea de mulleres de toda España a través de internet El facíase pasar bueno, tiña diferentes personalidades digamos adaptadas as mulleres que ía coñecendo eh, conseguiu, conseguiu estafarlle moitos cartos elevárono ante a xustice, bueno, cumpriu condena hai algún documental por aí tamén nas redes que creo que fixera a tele5.entón bueno, esta serie está inspirada en ese caso, Eh, o protagonista pois é eh, un, un home que, que se dedica a iso, a, ah. a buscar eh, posibles vítimas, posibles presas, mulleres mm. en momentos vulnerables da súa vida, na que pois lle fai compañas, e, fai amigos, e dai empeza, pois a intentar encandilalas para que lle preste cartos, Carai. e o final é todo pois, iso, unha, unha estafa. Carai, que me, me, menudo a trasectoria de... Estou aí, esto aí metida, non son unha das estafadas, pero son a silla dunha muller que é estafada polo por protagonista entón, ah, bueno será o momento da, da vinganza pola miña parte bueno, aí hai un drama aí é tremendo, é tremendo, te dela que ver menudo personaxe a verdade é que, eh, bombe eso bueno, servirá para eh, poner... eu se isto, sabendo que porque ti eu eh, máis eu, pois sabemos o que hai por detrás. A verdade é que eso é unha unha chamada de atención para que a xente, sí. polo as persoas que o miren, que se den conta de que eso pode claro. existir. Claro. Sí, sí, sí, sí. E evitálo no máximo que, posible. É que, que mostra, mostra de cerca, a parte está como moi centrada, pois iso, no que viven as vítimas, non? Claro. como o principio, pois, O negan, non eh, eh, toda tamén a, a vergonza mesma que las sinten por por despois cando se dan conta de que son estafadas. Claro. Eh, pois non querer ao principio ni siquiera denunciar. Entón sí. bueno, mostra esas partes, non que porque a xente cando ve estas cousas que moitas veces vemos nas noticias, non, uh -huh. unha muller eh, foi estafada por 100.000 euros por un home que se facía pasar por Brad Pitt, non, entón, claro, vemos isto e como que nos dá risa e decimos, uh -huh. "Bueno, pero esta muller como poido facer a isto, sí, que sí, parva sí. é?" Non, como, sí, sí. como que vemos esa parte, pero esta esta serie mostra que hai detrás desas persoas e por que chegan a creer nesta xente claro, que a, o son sea, vulnerables que son parvas, porque son no, tan né? vulnerables por que, sí, sí, sí. claro, e por que, por que chegan a, a, a caer nestas, mm. nestas redes mm -hmm. entón, bueno, pois pues, penso que, que é moi moi necesaria, mm -hmm. así que claro. animo a todo o mundo que, que, se, que se, bueno, que a vexa eu teño incluso amigas Eh, que que non son galegas que viven en Madrid e tal que están vendo en galego claro. que ent entenden todo perfectamente No idioma internacional No sé idioma internacional Qué claro. sí, sí, pero, bueno, que cara, pero que hai xente comllo pois pues, non controla tanto galego, sí. tal, pero vamos que se que se entende. Eh, están, están enganchados moi ben, moi ben pois felicitacións, moitos parabéns Marta, de, de, de verdade que, eh, eh, que, que nos, eh, eh, para non ser un placer, unha honra terte aquí na nosa emisión humilde, sempre en Galicia escoita unha cosa, o que tamén hai que mm, darlle a coñecer os nosos ointes coitantes que non solamente es artista, sino que tamén como presentadora de televisión eh, alguna, últimamente tamén participas, non? Sí, sí, sí, tamén, pois iso, eh, eh, tamén, aparte de presentar eh, programas, tamén presento actos por eso. Eh, mm. institucionais, eh, para por exemplo, para a xunta, para a diputación, mm. sí, ou sí. actos privados tamén. De feito, bien. a Barcelona teño teño ido todos os anos, sempre vou volía a presentar eh, os premios de excelencia galega que outordan sí. a... Sí. Asociación de Empresarios e Empresarias Galegos sí, claro. En Cataluña E sempre Xa levo como cinco ou seis anos Indo a, a presentar os premios mm. a, Ali a Barcelona Que é todo un prazer mm -hmm. eh, bueno. E aparte de Claro, vexo aí a, pues a, a estes empresarios e empresarias De origen galega Pero que mm. están afincados ali sí. En Cataluña E sempre teñen todos unha morriña tremenda <risa> eh, e claro chegou ali como con estes aires de Galicia en plan, bueno, dale, como que se, se, se ilumina a cara é eh, sí, sí, eh, lógico, sí. recibir aquí eh, a galegos é unha grande alegría ademais eh, eh, eh, sí. que venía unha persoa que, que dedicada precisamente a ese mundo da comunicación é eh, importantísimo, claro que sí aunque nos eh, nestos medios nosotros vivimos Galicia día a día tamén ou, ou nah, nos no días sé. que facemos os programas igual nah, no vivimos sé. a Isra Galicia pois indirecto pero que hai bueno. quen a descoita nosotros temos a sorte e a delicia de poder vivila en directo con vosotros, con, con xente como a ti, eh, Sente como a ti. Co, sobre todo con xente como ti e outros tantos sí, sí, sí. que sí, sí. ben, que maravilla moitísimas grazas Marta é un placer de verdade é que seguiremos en contacto eh, eh, seguiremos tamén a túa trayectoria Marta do Viro sí, sí. moitísimas grazas a vos encantadísima Eh, eh, nada, falamos de novo cando queirades. Seguiremos, seguiremos, seguiremos, seguiremos que falando que contigo. Un aperta grande eh, que eh moito que... éxito. Exactamente. E ven... agora que e agora que vén o Nadal, pois pues, algo de lotería que caia por aí. Veña, por favor, crucemos os dedos, crucemos es... os dedos. Veña. Está lo guiño despedimos a Marta con un músico como vimos haciendo siempre. Para eso. Ahí va.